стиплені кулаки, А з ними Німе прокляття Своєму безсиллю. Німу чорну блискавку З грудей, Крізь сволок Усесвіт. Але руки мої теж не витримували довго такої напруги. Падали знесилені, Зів'ялі, Притихали. А від бездонної порожнечі всесвіту Серцю ставало холодно і незатишно, І невимовно хотілося тихого, теплого затишку. Я ховав обличчя в долоні, і падав уже нецьма, І на мить знаходив той жаданий затишок. Її кроки, не дихаю, так, її кроки, Наростають, гучнішають, гучнішають. Не витримую. Повертаюся відкритим обличчям до Всесвіту. Але Всесвіту нема. Ні зірок, ні неба. Зі стелі дивляться на мене холодні риб'ячі очі кімнатних ізоляторів, нанизаних на електричні дроти. І кроків її не чути. Від тих мертвих риб'ячих очей холоне кров. А то вона била у скронях моїх її кроками. Від тих очей зі стелі замирає серце. А то воно било в моїх грудях її кроками. Мовчки, поволі лічу над собою ті байдужі риб'ячі очі. П'ять, шість, сім. Їх можна лічити без угаву. В один кінець, а в інший – їх можна до гибелі лічити і отопіти від тої лічби до нестями. Але я так чітко, так ясно усвідомлюю, що її кроки можу почути лише у своїх грудях. Я цілком усвідомлюю, що її кроки можу почути лише у власних скронях. Бо навіть теоретично нема в світі місця. Для нашої зустрічі, для нашого щастя. Тому руки мої зів'яли, тому руки мої притихлі, нема в них сили. Вже навіть для чорної, німої блискавки. 1959 рік. Чужа радість. Ішли від автобуса, ішли мовчки. Перед лесеними очима татків чорний плащ, а над ним круглий коржик лисини. Тато чомусь без кашкета йде трохи попереду, а спершу йшов поруч з дочкою. Леся кілька разів бралася за його руку, але коли забувалася і не цупко стискала батькові пальці, рука її падала. Зараз дівчинку веде тітка Надія. І Леся на рука більше не падає. Тітка Надія, рідна мамина сестра. Сьогодні вона з татком приїхала по Лесю в інтернат, і втрьох вони їздили до мами в лікарню. Так захотіла мама. Захотіла побачити Лесю. Мама й раніше часто хворіла. Але так довго, як цього разу, вона ще ніколи не лежала в лікарні. Там, у себе вдома, так Леся називали інтернат, бо в неї було ще вдома і в селі. Іноді навіть зовсім забували, що мама її хворіє. Такою, як сьогодні, Леся маму ще ні разу не бачила. Тато прилаштовується поруч, і чорний плащ зникає з Лесіних очей. Тато кладе на дочини плече важко, але... Затишну руку, і Лесі хочеться, щоб він ніколи не забирав долоні з її плеча. Проте батько ніяк не попаде з дочкою в ногу, бо хода у нього надто широка. І він знімає з Лесеного плеча той затишок і виходить наперед знову. На вулиці жодного перехожого. І тільки біля сельмагу людно. Та тут завжди людно. І Леся, видається, ніби всі присутні біля крамниці дивляться тільки на них. Червонолиций дядько Тодось, що сперся на столик біля пивного грибка, а відставив недопитий запінений кухоль і неголосно запитав так: Ну, що там? І відповіді, очевидно, чекали всі, бо всі повели до тата насторожені голови. Ах, не питай. Тато безнадійно махнув рукою, а очима рятувався десь далеко-далеко, кудись у бік заімленого виднокола. З крамниці вибігає Оленчина мама. Оглядна і широчезна, вона заступає їм дорогу і, заглядаючи кожному по черзі в очі, допитується про мамене здоров'я. Тітка Надія мовчить. У неї сіпаються губи. Вона Жужмає в руках носову хусточку, а по її сірих щоках кволо збігають дві великі, блискучі, тоненькі доріжки. Але тітка Надія не витирає їх, лише пальці жмакують носовичка і...